Pista 24 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 246 exemplu unic în Italia de gothic flamboyant, edificiul cu numai puțin de 3159 de statui, în paranteză, dintre care 2245 în exterior, închid paranteza, vezi note 1, prezintă în decorativismul său scenografic, ostentativ, discrepanțe stilistice inevitabile pe parcursul celor cinci secole, atât cât a durat construcția, în paranteză, începută în 1387, închid paranteza, cu participarea a nenumărați arhitecți și maștri lombarzi, francezi și germani. Vezi notă 2. Citesc notă 1, la care se adaugă alte elemente decorative cu statuile celor 96 de giganți susținând diaburile streșinilor, 145 de turnulețe, 410 mensole, etc. Pentru construirea domului au fost demolate 14 biserici și baptisterii care se aflau pe această suprafață. Decorația exterioară este de o bogăție unică, dar în detrimentul profilului arhitectonic a unității și coerenței stilistice a monumentului. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Primul din cele cinci portaluri ale fațadei a fost executat abia în 1906, al cincilea, în paranteză, din 1965, închid paranteza, rezumă prin cele 130 de figuri angajate în scene lunga istorie a construcției domului. Încheiat notă 2 Liniile interiorului, în paranteză, înălțimea bolții de la sol este de 45 metri, închid paranteza, au un sugestiv elan ascensional, 52 de enormi pilaștri compuși, legați la extremitatea superioară de arce ogivale, transversale și longitudinale, susțin bolțile în cruce ale celor cinci nave. Transeptul este format din trei nave. Decorația capitelurilor, în paranteză, în de 6 metri închid paranteza, o formează elemente vegetale, dar pilaștrii nave centrale, în paranteză, având fiecare o înălțime de 18 metri închid paranteza, ai transeptului și absidei, au în vârful capitelurilor 6 sau opt nișe, cu statui de sfinți, etc. Vezi notă 3. Citesc nota 3 pe care, la înălțimea unde sunt plasate, nimeni nu le-a putut vedea, în paranteză, în afara sculptorilor care le-au executat, acelor care le-au urcat și acelor care au asistat la executarea lor, închid paranteză, și admira până la invenția fotografiei, în paranteză cu aplicarea teleobiectivului, închid paranteza, ceea ce, de altfel, este și cazul foarte numeroaselor statui din multe alte biserici gotice. Dar artistul medieval le executase pentru glorificarea credinței, nu pentru plăcerea estetică de a fi admirate. Încheiat notă 3. În paranteză, în secolul 19, bolțile au fost pictate cu o decorație gotică, închid paranteza. Vitraliile celor 39 de ferestre, în paranteză gigantice, sunt cele trei ferestre absidale, fiecare de 20,70 metri înălțime și 8,50 metri lățime, închid paranteza, datează din secolele 15-19. Impresionant și prin dimensiuni, exterioare și interioare, vezi 4, domnul din Milano este cel mai mare edificiu religios din lumea creștină, după punct Pietro din Roma. Citesc notă 4. Lungimea exterioară 157 metri, lățimea navelor 66 metri, iar lungimea transeptului 92 metri. Înălțimea turnului principal, în paranteză, 108,50 metri. Închid paranteza în vârf cu ghilimele Madonina. Închid ghilimele, statuia în aramă aurită a Fecioarei, iar lanterna de 68 metri înălțime. Suprafața internă, 11.700 metri pătrați. Închiat notă, 4. Figură, pagina 231. Reprezintă o poză. Ghilimele, răstignirea, închid ghilimele. Basorelief în marmură de Giovanni Pisano, în paranteză secolul XIII, închid paranteza, din domul din Pistoia, în paranteză Toscana, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 233. Reprezintă o poză. Turnul municipiului Broletto, în paranteză Tribunalul, închid paranteza, secolul XIII și fațada, în paranteză secolul XV, închid paranteza, domului din Como, în paranteză Lombardia, închid paranteza, încheiat figură. Figură pagina 234 Reprezintă o poză Catedrala din Cartră Fațada septentrională a transeptului În paranteză 1200-1245 Închid paranteza Încheiat figură Figură pagina 235 Reprezintă o poză Goticul francez a fost adoptat fără rezerve și la domul din Köln, Fațada brațului stâng al transeptului Încheiat figură Figură pagina 237. Reprezintă o poză. Unul din principalele monumente medievale din Piemont. Biserica gotică din Sâmare Punct Antonio di Ranverso, fondată în 1188. Caracteristic romanicului piemontez sunt mulurile în triunghi foarte ascuțit, în paranteză gimberge, închid paranteza, de deasupra portalurilor. Încheiat figură. Figură pagina 239. Reprezintă o poză. Domul din Siena, în paranteză, secolul 13 xiv închid paranteza. Partea inferioară a fațadei, în paranteză romanică, închid paranteza, și sculptura de Giovanni Pisano. Partea superioară, în paranteză gotică, închid paranteza, de Lorenzo Maitani, în paranteză, secolul XIV, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 241. Reprezintă o poză. Catedrala din Tours. O capodoperă a goticului flamboiant francez, secolul 15. cu polele turnurilor începute în 1508. Încheiat figură. Figură, pagina 243. Reprezintă o poză. Fațada catedralei San Pablo, în paranteză Dolid secolul 15. închid paranteza, abundentă, decorație, stil gotic Isabelin. Încheiat figură. Figură, pagina 245. Reprezintă o poză. Una din marile capodopere ale goticului spaniol, catedrala din Burgos, secolele 13-14. Încheat figură. Arhitectura civilă romanică și gotică. Din punctul de vedere al metodelor folosite, arhitectura civilă nu se deosebește prin niciun detaliu de construcție sau de ornamentație, de arhitectura religioasă medievală, în paranteză conform aug.choasie, închid paranteza. Modul de așezare a elementelor zidăriei, proporțiile și contururile mulurilor, cornișei, sculptura arhitecturală, totul se supune acelorași reguli, independent de destinația edificiului. Ceea ce diferă sunt doar dimensiunile elementelor arhitecturale și planul edificiului legat de funcționalitatea respectivă. Arhitectura civilă evită bolțile prea înalte și cu o prea mare deschidere, Preferă sălile joase plasând un etaj locuibil deasupra bolților acestora cu un pilastru central de susținere sau cu mai mulți. Planșele sunt pe grinzi, ale căror capete sunt puse pe console, nu sunt niciodată încastrate în zid, în paranteză căci lipsite de aer ar putrezi, închid paranteza. Spre sfârșitul goticului sunt fixate cu ancore de fier. Tot în scopul conservării lemnului, plafoanele de lemn rămân aparente sau căptușite cu lambriuri, dar niciodată tencuite. Adeseori, șarpanta este ornată cu sculpturi sau cu picturi. În exterior, zidăria de piatră sau cărămidă umple spațiul dintre grinzile aparente. Lemnul rău conducător de căldură apără contra variațiilor de temperatură, iar fiind și un material ușor, permite construcției susținută pe console să avanseze deasupra străzii, căci etajele unei case gotice înaintează spre stradă, în paranteză invers decât etajele imobilelor bloc de azi construite progresiv în retragere, închid paranteza. Ferestrele dinspre stradă ale parterului sunt, din motive de securitate, extrem de înguste. În paranteză, parterul avea ferestrele mai mari care dădeau spre curte. Închid paranteza, în schimb, cele de la etaj erau de dimensiuni mari și pe fațadele caselor celor bogați, cu muluri și arhivolte decorate. Spre deosebire de cele ale bisericilor, erau de o înălțime limitată și puteau fi deschise. De asemenea, din cauza distanței reduse dintre planșee, în locul ogivei, ferestrele adoptă fie un arc de cerc mai aplatizat, fie o ogivă trunchiată, fie o ogivă scundă. Până în secolul 13 ferestrele nu aveau cercevele. Panoul de sticlă era fixat direct în zidul pervazului, ceea ce nu putea asigura o bună etanșeitate. În secolul 15 se răspândește folosirea unei cercevele care nu permitea deschiderea ferestrei. În perioada gotică apar la casele cu acoperișul în pantă rapidă lucarnele care vor deveni obișnuite doar în secolul 15. Porțile caselor erau tot din motive de securitate de dimensiuni cât mai reduse, atât ca lărgime cât și ca înălțime. Obiceiul de a diviza o poartă în două canaturi apare doar în secolul 13. Niciodată nu lipsea din ușa porții o mică fierstruică pentru recunoașterea vizitatorului. Scările erau în rampă dreaptă sau în spirală și pentru a economisi spațiul de locuit pe cât posibil în afara clădirii. Pentru încălzire, mineurile existente și azi în toată Asia Mică se pare că au fost introduse în Occident în secolul XII de către cruciați. Latrinele erau izolate de locuință, în paranteză doar castelele închise în incinta lor, fortificată, aveau latrine interioare. Închid paranteza. Aerisirea în locuințele particulare era asigurată adeseori de un fel de răsuflătoare, o deschizătură sub plafonul camerelor. În spitale, ventilația, o problemă mai importantă decât în locuințele private, se făcea prin curenții de aer ascendenți care, intrând prin orificii situate la baza pereților, comunicau intermitent cu ferestrele deschise, în paranteză, sau în unele cazuri cu orificiile din lambriul plafonului, închid paranteza. Trecând cu aceasta la edificiile publice, vezi notă 1, remarcăm că spitalele își încep existența ca edificii distincte la începutul perioadei gotice, în paranteză, la fel ca școlile sau colegiile, închid paranteza. Citesc notă 1. Despre arhitectura militară s-a vorbit în volumul 5 al acestei lucrări. Pentru perioada romanică amintim doar ca exemple arhitectura donjonului din Rochester. Se scrie r o c h s -t -r -ă, în paranteză 1126-1139, închid paranteza, și în special faimosul ghilimele Turn al Londrei, închid ghilimele, în paranteză White Tower, închid paranteza, încheiat notă 1. Ideea de a separa bolnavii pe pavilioane spre a preveni contagiunea s-a impus foarte încet. Bolnavii erau adunați într-o sală unică, în paranteză, cea a spitalului din Toner. Se scrie t o n e r, -R -E, 300 metri pătrați, închid paranteza, al cărei volum enorm punea nu numai dificila problemă a aerisirii. În paranteză, partea superioară a pereților avea și ferestre foarte mari, închid paranteza, ci și pe cea a încălzirii, pe care simplele șemineuri nu puteau rezolva în timpul iernii. Palatul primăriei orașului, în paranteză Hotel de Ville, închid paranteza, apare pentru prima oară în Franța în secolul XI, căci până la această dată, vezi notă 1, în paranteză, dar și în secolul următor, închid paranteza, adunările populare se țineau în biserică. Necesitatea unui palat principal, municipal, va fi resimțită din momentul când biserica rămâne un monument pur religios. Citesc notă 1. Cel mai vechi, Hotel de Ville, din Franța, este cel din saint Antonin în paranteză, departamentul Tarn-e-Garon, închid paranteza, de la jumătatea secolului al XIII-lea, încheiat notă 1. Turnul său, orgolios, în paranteză, Befroa, închid paranteza, în care la început erau concentrate serviciile municipalității, era simbolul independenței comunale, în paranteză, uneori, mai ales în secolul 15, turnul era independent de corpul edificiului primăriei, închid paranteza, Palatul servea drept hală și bursă a negustorilor. La etaj era marea sală rezervată sărbărilor și reuniunilor, membrilor Consiliului Municipal. Turnul primăriei va continua să adăpostească arsenalul orașului, trezoreria, arhivele și clopotul care îi chema pe cetățeni la adunări. Din punct de vedere arhitectonic, cele mai remarcabile palate comunale, în paranteză, aproape toate datând din secolele XIV și 15) închid paranteza, sunt cele din țările de jos, nordul Franței și Germania, în paranteză, Bruxelles, Gand, Amsterdam, Anvers, Bruges, Liege, Louvain, Maestricht, Köln, Münster, Lübeck, Hamburg, etc. Închid paranteza, dar marea epocă a palatelor municipale a fost secolul al 16 lea un exemplu fiind somtuosul palat al Parlamentului din Rouen. În Anglia, o arhitectură municipală lipsește aproape cu desăvârșire. În schimb, în Italia, prosperitatea orașelor comerciale le-a permis acestora să edifice palate municipale impunătoare în piatră, în paranteză Florența, vezi note 1, Orvieto, închid paranteza, sau în cărămidă, în paranteză Siena, închid paranteza, cu o structură sobră, severă și cu creneluri care le dau un aspect de fortărețe. rețe altele construite în secolul XV cu aspectul de bazilică destinată reuniunilor populare, în paranteză ca cele din Padova, Vicenza, Verona sau Vechiul Palat al Veneției. Închid paranteza. Citesc notă 1. Palazzo Vecchio, în paranteză, sau De la Signoria, închid paranteza, din Florența, construit în secolul XIV, are marele salon, amplificat în secolul 16 de 22 metri pe 53 metri și o înălțime de 18 metri. Încheiat notă 1. Majoritatea palatelor municipale gotice au o structură arhitectonică complexă și o ornamentație exterioară bogată. În paranteză, cele flamande, deosebi, rivalizează în decorația somptuoasă cu cele italiene. Închid paranteza, adeseori animată și de jocul de culori, obținut prin placaje de teracotă sau prin incrustații de plăci policrome emailate. În aceeași ordine de idei trebuie menționate halele, care, pentru orașele medievale, ghilimele, aveau aceeași importanță a agorei pentru orașele grecești, sau a bazarului, pentru orașele de azi din Orient, închid ghilimele, în paranteză aug.soasi, închid paranteza. Halele foarte bogatelor orașe din Flandra, cu aspectul lor monumental, în paranteză Ipre, Bruges, Gan, Luvein, etc., paranteza, serveau la parter pentru vânzarea produselor textile, iar etajele erau ocupate de atelierele textiliștilor. Cu o arhitectură foarte îngrijită și de multe ori fastuos ornamentată, se prezentau și sediile-centrele de reuniuni ale membrilor diferitelor corporații. În paranteză, de exemplu, la Rimes, ghilimele, Casa muzicanților, închid ghilimele, sau în Flandra, în special la Bruxelles, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. O grațioasă construcție este Palatul Corporației Textiliștilor, în paranteză, ghilimele, Art de la Lana, închid ghilimele, închid paranteza, din Florența, construit în 1308. Corporația a aproximativ 20 de mari ateliere peste 200 de prăvălii, asigurând ocupația a 30.000 de lucrători. Încheiat notă 2. Casa medievală de locuit nu era separată, ca cea din antichitate în încăperi strict rezervate vieții familiei, în paranteză soției și copiilor, închid paranteza, și cele destinate vieții de relații cu lumea din afară. Întotdeauna, o casă deservea o singură familie și adeseori casele erau izolate unele de altele, printr-o stradă îngustă, pentru a se preveni astfel propagarea incendiilor. De regulă, încăperile erau distribuite astfel, la parter, prăvădia în paranteză sau atelierul închid paranteza dând spre stradă. La primul etaj, camera cea mare, bine luminată de ferestrele mari. Deasupra, dormitoarele. În curte, bucătăria, șopronul, o fântână și latrinele. Ca aspect exterior, varietatea fațadelor era dictată de clima locală, de stilul regional și, evident, de posibilitățile proprietarului. Numai puțin interiorul. Decorația consta mai ales în tapiserie și lambriuri, grinzile plafonului cu mâchiile fasonate și eventual pictate, consolele sculptate sau măcar profilate. Ferestrele, încadrate de muluri, aveau geamurile din bucăți de sticlă rotunde prinse în plumb, bombate și opaline, cu marginile ferestrei din sticlă, colorată, iar în centrul voleului un blazon. Într-o încăpere de dimensiuni mai mari, Piesa ornamentală principală era șemineul cu sculpturi în basorelief. La un nivel economic, în paranteză, deci și social, închid paranteza, mai ridicat, casa de locuită devenea un mic palat, în paranteză, ceea ce în Franța se numește ghilimele hotel, închid ghilimele, cel mai elegant fiind cel al lui Jacques Coeur, se scrie C.O.E.U.R. din Burj, închid paranteza. În perioada gotică și mai ales începând din secolul 14, asemenea locuințe senioriale, în paranteză, sau ale marilor burghezi, închid paranteza, din orașe devin mai numeroase. În paranteză, în secolele 12 și 13 singura locuință urbană care se distingea net de locuințele burghezilor era Palatul Episcopal, închid paranteza. În Franța, caracteristică este situarea acestui ghilimele hotel, închid ghilimele, în fundul unei curți și posibilitatea de a-l împărți prin pereți mobili, în paranteză, în vederea găzduirii unor oaspeți străini, închid paranteză, în apartamente independente. În Germania și Flandra, palatul, surmontat de un enorm fronton, este situat la nivelul străzii. În Anglia, doar câteva palate episcopale au în față o curte. În orașele italiene, orgolul și rivalitățile marilor familii le-a determinat să-și alăture palatului și un turn cât mai înalt, care îi dădea un aspect de fortăreață. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În orașe ca Bologna, San Gimignano și altele, numărul acestora se apropia sau chiar trecea de 100. Turnul Palatului Azoguidi, se scrie Azzoguidiin din Bolonia, construit în secolul XII, are o înălțime de 60 metri, iar Tore deli Asineli, 97,60 metri. Încheiat notă 1 Cât despre Palatele Venețiene, în paranteză, despre care se va vorbi mai jos, închid paranteza, acestea impresionează în primul rând prin armonia și ornamentația arhitecturală a fațadelor. În Italia, arhitectura civilă a evoluat paralel cu cea religioasă, dar cu o mai mare libertate de concepție, în timp ce caracterele particulare și regionale sunt mai variate și mai accentuate. Gilmele, ca aspect general, orașele care își definiseră fizionomia încă din epoca romanică, acum devin mai ordonate. Piața mare este studiat compusă în planimetrie și efect de perspectivă, închid ghilimele, în paranteză până mare punct toesca închid paranteza. Dar în secolele 13 și 14, afirmarea mai hotărâtă a regimului comunal și a unei burghezi bogate și dinamice a avut drept urmare construirea unui considerabil număr de edificii publice și private. Edificiul urban aproape la fel de important ca domul era palatul comunal, în paranteză care se mai numea după regiune și ghilimele. Broleto, închid ghilimele, gilmele. Arengario, închid ghilimele, ghilimele, Credența, închid ghilimele, sau ghilimele Palazzo della Ragione, închid ghilimele, închid paranteza. În Italia septentrională, planul acestui ghilimele Broleto, închid ghilimele, conceput în Lombardia, era rectangular și cu două nivele, cel de jos complet deschis, este o mare logia sau portic cu arce ogivale la etaj, o singură aulă pentru reuniuni. Din secolul XIII datează cele din Milano, Monza, Bergamo, Como, Brescia, Verona, Bologna, Todi și Piacenza. ultimul în paranteză început în 1280. Închid paranteza, este și cel mai elegant și mai frumos din nordul Italiei, prin armonioasa ambinare a elementelor romanice și gotice. Arcadele porticului sunt ogivale, iar ferestrele mari trifore și quadrifore ale nivelului superior sunt închise în arce în plin cintru. Crenelurile și micile turnuri au o funcție pur decorativă, în timp ce contrastul dintre partea inferioară în marmură roșie și cea superioară în cărămidă creează un pitoresc efect cromatic. În Italia centrală, palatele comunale din Perugia, Orvieto, Gubbio, Ancona, etc. sunt mai severe și mai solemne ghilimele Palazzo Vechio, închid ghilimele, în paranteză, sau ghilimele de la Signoria, închid ghilimele, închid paranteza, din Florența, proiectată de Arnolfo di Cambio către 1300, are un aspect de fortărață, de imens bloc cubic cu galeria proeminentă a corpului de pază, surmontată de creneluri, cu micul turn de observație și clopotul de alarmă, dar cu ferestre bifore ogivale, cu turnul înalt de 94 metri, al cărui vârf repetă plastic motivul coronamentului Crenelat. În schimb, palatul public din Siena, în paranteză, început către 1300, închid paranteza, azi cu patru nivele, ultimele două fiind supraetajate în secolul 17. se desfășoară orizontal cu linia fațadei ușor curbată, pentru a se adapta perfect pieții din față, concavă cu o cochilie. Pe latura stângă se ridică în altul turn, în paranteză, 88 metri, inclusiv clopotul și paratrăznetul, 102 metri, închid paranteza așa numit ghilimele del Mangia, închid ghilimele, proiectată de Lipo Memi, se scrie mâie MMI și terminată în 1348. Elemente gotice apar și în arhitectura altor tipuri de edificii publice, sediile negustorilor ale unor corporații sau fântâni, ca acea pe drept cuvânt faimoasă din Perugia. De asemenea, în nenumărate castele de la cele din Italia septentrională și centrală, veznută 1, până la acea capodoperă unică de geometrism arhitectonic din Puglia, Castel del Monte, în același timp castel de vânătoare al împăratului Frederick II-lea și fortăreață construit în cărămidă roșie în 1240, un octogon regulat cu turnuri octogonale, la fiecare colț cu două nivele în jurul unei curți, nivelul superior cu bolți pe ogive, iar în exterior fiecare din fețele octogonului, având ferestre bifore și trifore, cu mici arce trilobate. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Castele din Val d'Aosta, în paranteză, Fenis, Isomie, Veres, închid paranteza Alto Adige, Lombardia, în paranteză, Sirmione, Pavia, Mantova, închid paranteza din Verona, Ferrara, etc. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Castel del Monte a servit drept model și altor edificii datorate lui Frederic al II-lea. Castel Maniache, din Siracuza, sau Castel Ursino din Catania. Încheiat notă 2. Formele mixte romanico-gotice ale palatelor publice din Lombardia au servit drept model și celor din Padova, Udine, Treviso, care însă trădează și influențe evidente ale goticului venețian. Într-adevăr, Veneția a creat în secolele 14 și 15 o varietate de arhitectură gotică inconfundabilă, a cărei originalitate este... Determinată de puternicile reflexe orientale, precum și de poziția naturală unică a orașului, construit pe 118 insule și traversat de 150 de canale, în paranteză, sau ghilimele râuri, închid ghilimele, în italiană sing.rio, închid paranteza, situație care și din punct de vedere strict tehnic punea constructorilor probleme neobișnuite și le sugera soluții cu totul originale, vezi, notă 1. Citesc note 1. Văzută din avion, Veneția apare ca o insulă. În paranteză, în realitate, construcțiile ocupă 118 insule separate de ghilimele canale. Închid ghilimele, traversate de peste 400 de poduri, închid paranteza, care, între punctele extreme, măsoară de la est la vest 4.260 km, iar de la nord de la sud 2.790 km. Suprafața ocupată de oraș este deci de aproximativ 10 km pătrați. Încheiat notă 1. Configurația urbanistică a Veneției este determinată de aceste canale, numite de locuitori ghilimele râuri închit ghilimele, pentru că traseul lor urmează cursul râurilor cu numeroasele lor ramificații, care acum 2000 de ani și mai bine străbătau întinderea măștinoasă devenită apoi Marea Lagună Venețiană. Prin construirea de case pe terenurile mai solide ale celor 118 insule, încetul cu încetul această rețea de foste râuri au devenit canale. Construcțiile au trebuit să se adapteze liniilor capricioase ale acestor foste râuri pentru a putea exploata la maximum foarte puținul și neregulatul teren apt de a susține o construcție. De aceea și sistematizarea stradală obligată să urmeze traseul canalelor are un aspect de labirint și din același motiv unele palate, chiar de trei etaje, au uneori fațada nu rectilineară, ci ușor curbată. Vezi notă 1.